Старші сини і донька також трудяться. Закінчили автодорожній технікум. Молодший син навчається у школі. Ви запитуєте, де довелося служити після того, як ми вийшли із ворожого тилу? Нас, розвідників, одразу розхапали кого куди. Я став зв'язківцем. Всі ці роки нікому нічого не розповідав про своє минуле. А тут вийшла ваша книга. Знайомі питають, це ви той самий Шиманський. Я кажу... Чого ж мовчали? А що? Усі воювали. Кожен робив, що міг. На цьому закінчую. Бажаю вам здоров'я. З привітом. Відгукнувся і осій Близняков. Він після війни залишився розвідником, правда, іншого покликання. Про післявоєнну свою діяльність він розповів мені у першому листі. З 1945 по 1967 рік працював у Нафтовій промисловості об'єднання «Укрнафта» і в газовій виробничо-експлуатаційній промисловості Тресту «Львівгаз». В 1956 році закінчив Дрогобицький нафтовий технікум, здобув спеціальність техніка-механіка по устаткуванню нафтових і газових промислів. У даний час працює інженером бурового устаткування і комплектації у Мозерській конторі глибокого розвідувального буріння Тресту Розвідка. Недавно я гостював у нього у Мозері. Мені дуже сподобалось тихе зелене місто на березі Прип'яті, в самому серці Полісся. Ми лежали біля багаття на свіжоскошеному сіні. Згадували минуле, а втім більше мовчали. Раптом за повороту ріки заблимали вогники, зелені, червоні. З темряви виступили селуети барж, і я почув схвильований теплий голос овсія. Пливуть, пливуть голубчики, везуть руду, їм довго ще плести, ріками, каналами. А знаєш, командири, куди? У Польщу, у Краків, у Новогуту. Слово про побратиню. Закінчується наша розповідь. Читач познайомився із багатьма і радянськими, і польськими патріотами, без допомоги яких група голов не змогла б виконати своє завдання. З багатьма, але не з усіма. Маємо на увазі бойових польських побратимів. Не всі імена вкладалися в композиційну тканину розповіді. У записнику капітана Михайлова збереглися зашифровані імена, клички, короткі бойові характеристики. Під час зустрічей із Зайонцами, Бохенником, Тадиком, Гардем, я уточнив старі нотатки, виписав їх. Думаю, ці сторінки дещо доповнять нашу розповідь. Отже, імена справи. Тарговський Ігнат народився у 1897 році у Рибній, колишній член Комуністичної партії Польщі, під час окупації член Польської робітничої партії Селянин, живе у Рибній, нині член пор. У його будинку певний час працювала радистка Комар, а пізніше була явочна квартира. Очкась Станіслав. Скала. Із Черніхова. Військове звання капітан. Комуніст. Через нього група «Голос» одержувала цінну інформацію про передислокацію гітлерівців. Він був зв'язковим групи. Ганцарчики. Роман і Ян. З вишик. І Яник. Партизани-підпільники. Співробітничали із групою «Голос». Питлік. Франц. До війни член польської комуністичної спілки «Молоді». Під час окупації заступник командира партизанського загону імені Людвіга Варинського. Подавав всіляку допомогу групі «Голос». Брав участь разом з нашою групою в диверсіях. Нині офіцер народної міліції. Ленкевич Ян Моравський член ПОРП зв'язкової групи «Голос». Паєр Яніна Янка, донька Станіслава Очкося. У жовтні-грудні 1944 року була зв'язковою між «Голосом» і «Грозою». Солтикова Клара, працюючи у штабі німецької частини прибиральницею, виносила і передавала зв'язковим групи «Голос» використану копійку деякі документи. Пашкевич Бохенек Іванна, Дружина Владислава Бохеника збирала для розвідгрупи «Голос» дані про розташування і переміщення німецьких військових частин у районі Кракова і містечка Величка. Економіст, член порук.